А що візьмеш, а ти у слушний момент отим розумникам ніжку й підставиш? Вчився Омілян легко і в класі мав авторитет. Страждав лише від того, що не міг носити такі ж костюми й черевики, у яких ходили товариші. Підслухана нічна розмова з одного боку стривожила Омеляна, але з другого надала деякої душевної рівноваги. Стривожила, бо добра усвідомлював, що сталося з ними, коли б хтось дізнався про батькове минуле. Син карателя, у якого руки в крові. Зрештою він не відповідає за батькові злочини. Та пляма все ж лишиться. Трохи заспокоювало те, що батьки, як виявилося, були спритні люди і поміняли прізвище. Певно тоді ж у Мінську поцепили чужі документи і скористалися з них і зовсім уже надавало впевненості, те, що в них було золото. Тепер він проходив повз піжонів у модних куртках і штанях байдуже. Знав, що колись він зможе придбати все, що захоче. Колись у нього буде багато-багато грошей. Адже батько неодмінно поділиться з ним. Влітку померла мати. Вона місяць пролежала в лікарні. Коли Омелян приходив, Мати дивилася на нього сумно, наче хотіла щось сказати. Омилян знав, що саме, але й в знаки не давав, що довідався про її таємницю. А мати так і не наважилася відкритися синові. Померла тихо і непомітно. Так само тихо і непомітно батько поховав її. На похороні були тільки сусіди та кілька співробітників контори, де мати працювала прибиральницею. Через місяць після смерті матері батько запропонував Омелянові піти на підробітки. Між будові, де він працював, ви потрібні підсобні робітники, і платили там непогано. Омелян довго дивився просто в очі батькові, зважував, сказати чи ні, і що може з цього вийти. Нарешті все ж мовив тихо, так що сам ледь почув сказане, а для чого мені підробляти? «Гроші у тебе стільки, що й мені ще залишиться!» Вони розмовляли ввечері при тьмяному світлі маленької електричної лампочки, і все ж Омелян помітив, як зблід батько. Потім що до нього взялися червоними плямами, стиснув важкі кулаки і запитав загрозливо, «Це ти про що? Про які гроші?» Омелян знав, що тепер немає права відступати. Якщо відступить, програє, буде, як і мати, канючити в батька кожного карбованця. І він рішуче сказав, наче йшлося про речі, давно обговорені й з'ясовані. А про золото те, що в схованці. Батько аж сіпнувся, нахилився до Омеляна близько-близько і підвів руки, буцім хотів ухопити за горлянку. Запитав хрипким чужим голосом що ти мелиш збожеволів чи що, золото, гроші. Омілян на всяк випадок трохи відсунувся. Тато сказав сухо, я знаю все про тебе. Про Мінськ і розстріли уточнив. І про золото, яке ви сховали з мамою. У, сука, рубанув батько долонею перед самісіньким омеляновим носом. Розбазікала. Омілян не захищав матір. Хай батько думає, що хоче. Залежались у вас гроші, тату. Зробив спробу пожартувати. Запліснювали. Не твоє діло, набурмосився батько. Не мав в мене нічого. Є, тату. Є. Омеляною чомусь зробилося весело. Чи то відчув, що виграв двобію батька? Чи просто позбувся тягаря? що останнім часом лежав у нього на плечах. «І от що я скажу тобі, давай все навпіл». Він не встиг ухилитися і дістав гучного ляпаса. Схопився за штуку, хотів заплакати, та все ж подолав бій і образу і мовив вагомо, «Я б не радив тобі, тату, бо якщо хтось дізнається, ти мені погрожувати». «Рідному батькові?» – аж захлинувся від люті той. «Та я тебе власними руками!» – він потягнувся до синової горлянки.